على رسوله اما ام بعد بسم الله الرحمن الرحيم القسم الاول في تاريخ البده وتقسيمها دي زينه ترغى تتمتن پوری حضرت شيخ القران رحمه الله يوصو خبري کوي اول خبره ده بدعت مانه کوي کئی خبره اقسام ده بدعت پا اعتبار ده مانه لغوی سره دره ما خبره مانه استلاحی ده سلورم خبره یو تقسیم په بدت اصطلاحي کې سلورو اقسام ته او د هر یو حکم پینځمه خبره یو بل تقسیم په بدت کې په اعتبار د مانی اصطلاحي سره او شپږمه خبره فرق په مابين د بدعت او د فسق کی ومخهبره فرق په مابين د بدعت او د رسم کی دا وه خبري پدې تتمه کی پدې قسم اول کی تر اغه تتمو په تتمي پوری شیخ ابراهيم الله کوي اولي خبري لمون رازو بدعت په لغت کې څه ته وایي د بدعت معنی لغوي یو بدعت په لغت کې احداث ته وایي یو څه نوي قو... پیدا کول نوي کار کول احداث بديع ناشنا بمسل کار کول یعنی چې کار مخ کی چانه یې کړي وجود دا غفال وجود دا یو فعل بلا سبقه مثالن دا سی یو کار کول چې هغه مخ کی چانه یې کړي احداث ورته وي نو دا یو معنی لغوی دا احداث دا معنی لغوی دا بیدت چی دا احداث دا حضرت شیخ سیب رحمه اللہ پس یو نور کی کڑی دا دویما دا بیدت معنی لغوی شیخ سیبدل تا کڑی دا توز دا عبارتو گو ری والمانی لغوی بمانی الازحار دا یوا دوا دری سلورم کرخکی وَلْمَانَ اللَّوْغَوِي بِمَانَ الْإِظْهَارِ بِدَتْ پَ لَوْغَتْ كِي اِظْهَارِ تَوَي یو کارخ کارکول یو کار پتی چاپریخی دس وجوهاتو دا وجنا او تاغ کارخ کارکی دیتم بیدتوئی داده بیدت, دا دا بیدت مانا لغوی دا لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ نوچ کلا شل رکات تراوی وکڑی نو ده غریباره کی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل نعمت البدت هذه نعمت البدت هذه يرثخه اظهار موکو زکا جراتراوی در رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانے کې وی دریس پی کړی وی او په جمعې کړی وی خو رسول الله د سه وجوهات او وجنا وی د پیغمبر په زمانه کې به نوري نه وي شي صرف دریش وي شي وي پنجمه شي وي په جمعه جمع کې شي وي خو به سکه دی وي پری خوي بی. بیره ابوبکر په زمانه کې نه وي شي عمر په زمانه کې بیا د دغه خبره اظهار عمر رضی الله تعالی اوکو وې نعمتل ال... نعمتل بدت هذه يرثق اظهار موکو دلتوس بدت په مان نه چا دی اظهار پریپوشوي جی د بدعت معنی لغوي دو دي یو په معنی د احداث بانی دویم په معنی د اظهار بانی یو کار نه کول دیتم بدعت وای په لوغت کې دویم یو کار ښکارا کول یو کار پټي او ته ښکارا کی لکه تلاوه ده خبر پټ شو و پیغمبر علیہ السلام دریش په کړي وی بے پرې خوي به خبر پټو پټو پټو د عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیر تر اخار کړه شیخ سیبوی والمان اللغوی بمال الاظهار کما فی قول عمر نعمت البدت هذه ای نعمت الاظهار صغه اظهار معلومی معلومیږي دا چې دلت بدت په معنی ده اظهار ایو خبر مونږ وکړه بدت په معنی لغوی ده بدت نو بدت په لغت کې په دوو مانو سره شو پریپوشي دو مهابره اقسام د بدعت په اعتبار د ماني لوغوي سره بدعت يا جو په لوغت کې احداث توي او يا اظهار توي بدعت په اعتبار د ماني لوغوي سره په دوه قسمه باندې دي يو بدعت حسنه یو بدعت سيئه يو خه احداث يو بد احداث یاو خیر زهر یاو بد زهر دا بدت ه یو یو سړی خکار وکیلکا نو دا بدت اسو حسنه خکار وکی یو یو بدکار نو مخ بدکار نه کړي او دی غبدکار په پیل عذل بانی وکی نو دا بدت اسو صحیحې په دې خبر زال پوهه کوي بدت حسنه او دا کم تقسیم چي دي نو دا په بدعت کړي په اعتبار د ماني لغوي سره کم چې بدعت شرعي دي بدعت په ماني سلایي سره بدعت په ماني شرعي سره نو پاهري کې حسنه او سيئه ولې تقسيمہ نشته اګه ټول سيئه دي اګه ټول سي دي نه دي ادرسګل قران مولا په نور کې د مجددی الفسانی رحم الله کول را نقل کړم ای زبراول مخو بس پاتیشو مجددی الفسانی رحمه الله وی وی زما په نسباندي زما په لزباندي په بدعت کې هیڅ فرد بدعت را حسنه نهست په بدعت کې هیڅ یو فرد سنشته حسنه نشته چې دا خو بدعت دی دا کم بدعت یادې په بدعت اصطلاحي کې په بدعت لغوي کې حسن او سيئه دا دي شي الکه دا بد اظهار دي دابط دا ښه احداث دي دابط احداث دي دا, دا حسن او سيئه په بدعت لغوي کې دي په او په بدعت اصطلاحي کې حسن او سيئه هیڅ دي اگر ټول سيئه پیغمبر وئی صلی الله علیه و سلم کُلُّ بِدْعَتِنْ زَلَالَة تاسو معلومه د چې کُلُّ بِدْعَتِنْ زَلَالَة دا موجبه کلیه ده دا الله پیغمبر وئی ټول بدعت بدعت به جمیع اقسامه هر پر دا অপরাধ د بدعت دا زلالت ده دا سري صلی الله علیه پیغمبر موجبه کلیه لی دا او تواک نه په بدعت کې حسن نشته نستا مطلب داري چې بعض البدت ليس بزلاله زکه تو ورته حسنه وي چې بعض بدت حسنه وي نو معنا سالبه کلیه جوړه کا بعض البدت ليس بزلاله پیغمبر وایي هر بدت گمراي ده او تب بدت ته حسنه وي نو مطلب داري چې بعض البدت ليس بزلاله بعض بدت زلالت نه اګه موجب کلیه د استاده سالبه جزيه ده د موجب کلیه نقيص سالبه جزيه راضي او په نقيزه نو کدا قانون دي چې یو ب صادقي بل بسې نو ست سکه د پیغمبر اغي ته صادق وي نو استاده به خود به خود سلا ده ودا او کنا د خپل ته صادق او د پیغمبر اغي ته کاذب وي نو به د ایوان نلس ویمزه زکه به خو مومن پاتینه شي چې پیغمبر خبري ته نو دا اقسام چې په بدد کیدي بدعت حسنہ او بدعت سیئه مون بدعت کو صحیح ده خدا خو بدعت حسن دی دعا ثبت کار ده دا کومه بدعت یته په بدعت اصطلاحی کی د سره حسن شته نه اگر کله بدعت زلاله سور د موجیبي کلی په داخل کړي چې هر پرده پرادو د بدعت نه کاغه دوا باندې سنت بدته کاغه ایله اسقات بدته کاغه د ذکر په شکل کړي کاغه د ختم په شکل کړي خو چې بدعت ده نو هغه ګمراهیدہ او هغه حسن او سیئه چی داغه په معنی چا کینی لوغوی او دا دغه خطبه د لوغوی نه کوي دغه خطبه د شرعی کی بصیلاہی کی پدې تاسو پوښوي ما یو د بدعت مانلوغوی وکړه دعا او یو به د بدعت خو په اعتبار د معنی لوغوی خله کوی به کوم بدعت کوو کوم بدعت حسن کوو بدعت سیئه نه روا دی بدعت حسن جایز دی وے آغا حسن و اغا حسنه او سيئه بدت چا کې د لغوي کړي اپا شرعي کې نشته مانه لغوي د بدت موشو او اقسام د بدت په اعتبار د ماني د قبارت تو غوري ورپسي فلمنقذ خا غوري نعمت البدته وال والمان اللغوي بمعنى الازار مانه لغوي د بدت دا, دا په مانه د اظهار با ناراضي لکه كما في قول عمر رضي الله عنه لکه په قول د عمر رضي الله عنه کې نعمت سمعنا نعمة الإظهار يرسخ إظهارم وكو نو بدا تي پمانا دا چاوة إظهار سرام لپعل اللذي علاك إظهارم دا سوكو دا أغا كار طريقة لعارزين چاقا دا سعاريز دا وجه نپريخو دا لحشوه تراوي پیغمبر علی السلام دا سعاريز دا وجه نپريخوه پیغمبر علی السلام پسلور مشفره ونواتو ولی ير داوا خشيت و أيب رضا عليكم زماسره دا يروا چې اسنه چې را تراوی په تاسو شې فرض شي یوش پراو دوی دویمش پراو ووته پدریمش پراو ووته خو په سلوور مش په پیغمبر اسلام نو را ووته د دې عارض دوه جنې پرې چې زمہ په امت باندې فرض نشي به عمر رضی الله تعالی او په زمانه کې به اوس خو به چې پیغمبر وفات شو به خو فرضیت مرزیت به نشي راتلې نو عمر رضی الله تعالی او اک خبر بیر تر اخ دلتا جدا نعمة البدتو يميله ده نو دا بدت پو معنى ده چا ده إزانا... <tinyadarp quarterback> فالمنقسمو الى الحسنة والسيعة نو اغا منقسم چه تقسيم ده حسنة و سيئة المعنى اللغوية العام المحدث مطلقانو اغا دا حسنة و سيئة زي, چه پا کرازي نو دا پا اعتبار دا معنى اللغوية سر رازي چه اغا عاما معنى ده هر محدث هر نوه كار اغا پا دو قسمة باننه یو حسنو بل صحيح لدوا خبري وشي يومانه لغوي د بدت وشوه او بل اقسام د بدت په ما اعتبار د دا ماني دای برت تسوليدو و صبرت بره لاله شي بدت په استلا کې ستوي حضرت شي سب तारीफ کړي وې ال احداثو په دين ال احداثو په دين تقریبا صبر عالمانو چې د بدعت تاریخ کړي دي د ټول جو رجدق کې تدا شي سېبم وي تنتظم کلمت الائمتی وي شامل دا کل... کلمت ائمو یعنی کلام د ائمو دی خبره تا ال انها الاحداثو پد دین چې بدعت ستوي په دین کې نوې کار کول په دین کې نوې کار کول يغه اساسل نوې کار کوي لوک دسي کورچا نهي جوړ کړي او سړي جوړ کی ناغه په دین کې نه دی هغه ځان دنیا په کارونو کې لري په دین کې نوې کار کول الاحداث فی الدين نوې کار کول خو فی الدين په دین کې کول یعنی دین ور تویل چې دا کار ما وکړ نه پیغمبر کړي نه الله ویلې نه پیغمبر ویلې نه صحابه وکړي او زه کوم او به ورته دین موهما دته سوي د عبادت له مبتدعين چې د دعا د سنتو نه بعد په جمع باندې په هي ati اجتماع باندې دعا کوي نه الله ویلي نه پیغمبر پټول عمر کې کړي نه صحابهو کړي او دوی کین نو وېدې کنه دي او دین ورته وي کې بديني ورته وي دغه کې ته بدعت نو بدعت خوې دي تا هر وې دین کار ته تاسو بدعت وای وې بدعت یی دا چی سورته وې د محمود تسو بدعت دی ا پیسې نه دین نه وای بدعت یی دا چاغه ته ته دین وې د نیکي کار ورته وې نو الاحداث فی الدين به شخص د ری قیت قد فائدہ ذکر کړي چپدې تاریخ کې مونږه دا قید ولګو الاحداث په دین د دقیقې فائدوي و فائد وی. وی هر هغه کار چې نو وی او دین ورته نه نو هغه بدعت نه دی نو کار دی یو سړی کوي خو دین ورته نه وي نو دا سن دی بدعت نه دی ته بدعت په معنی اصطلاحي کوشوی امام مالک رحم الله یې وویل شیخ سپز یو نور کې را نقل کړي دی هغه وی وې بدعت ستوي من فعلا او قال قولا ولم يثبت من کتاب الله ولا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعه هرغه سوک یو کار کای یا یو خبره کای او هغه خبر نه قرآن نه ثابت ده نه پیغمبر د احادیث نه ثابت ده فهیه بدت د کیته دا سوئی بدت د دا پدین کې یو خبر کار دی وکوا یا پدین کې یو خبر وکړه قرآن نه ثابت ده نه پیغمبر نه ثابت او ته کې او دین ورته ده دا بدت هله اسقات چکم په مروج طریقه باندې کی یو خو فیدیه ده ا جدا مسله ده کم چې علاقو کې اديری تبا قید قران وی سي پیسې وی سي ګولاو صابون وی سي اول ته خلق کین او ګر چا پیره ګرځي دا طریقه د هله اسخات دا طریقه دا, دا یو نوې کار دی او دوی ورته سوي دین ورته وای ته دې پوښوکي دا دا سواب د دین کار دی کنه او دا دا سواب کار دی دین کار دی دقه ته سوي اوس په دې باندې پدې زيو نور کې شیخ سېب رحمه الله د الاحداث په دین سره یو زبردست قید لګولې دی حتی سووري الاحداث په دین کمن وکيفا واینن په دین کې یو نوې کار کول یا په اعتبار د کم سره یا په اعتبار د کین سره یا په اعتبار د این سره څنګه ګم شریعت د یو مقدار نه دی ویلې او تد ځان نه ورلا نو یو مقدار مقرره ایت کموي احداث په دین کممن کممن په مقدار کې لکه زبر تاسو و ما الکدا ختم دومره زلوکا دا ختم دومره زلو صورت یاسین 41 مرتبه وای دا تعداد چا مقرر کړی شریعت مقرره کړی دا احداس دی یو نوې کار دی په دین کې او څنګه کممن یره چې چې دمر ر رکاته نه په او دا د صورت پکیوې نو صاحب دا کار وشي یره چې لا پلانټه کې دمر دمر زلو کې نه خپل نه وظیفه دمر دمر زلو کې نو صاحب دا کار دا احداث په دین د او څنګه کم من. کم مقدار یا كيفن طريقه ور لجوړه کی لکه ګورا دعا خو په شریعت کېشته دعا خو په شریعت کېشته دعاګانې مونږ کو نه خدا طريقه جوړول کیف دله یو ځان لپاره طريقه جوړول چې د سنتو نه بعد را راوګر دی مقتدیان ورته په انتظار یو قسم کې نشي پاسي دی او با قید امام به پمخ لاس راکاږي مقتديان براکاږي بے براکاږي بے مقتديان راکاږي بے براکاږي بے مقتديان راکاږي او پري خودل ورتا گناغکاری پري خودون کې اغه ملزم کوي په پري خودون کې باندې د او د وابی الزام لګی دا احداث په دین ده په اعتبار د چا سره که په سره په دې خوشته په شریعت کې سره مرشو او روږي ته قضا شوی دی د روجو پیډه درته یادوم د منزور اغاسی قياسي ده د پیډه روجو پیډه شته کني شته او ال په پیډه تن چې کوم کسان د روجي طاقت نه لري شيخي پانی دي او ملشو او روجي پیپات دي نور استوبه دي سور کوي پیډه ور کوي وارسان به پیډه ور کوي پیډه خوشته خودي پیډه له دغه طریقه جوړول داکمه طریقه چې دی په دې رکی کوي چې خلک مولان کیني قران وی سي پایشي ور سره او د دته بخیو د دته بخیو د دته بخي دا طریقه دا احداث په دین ده څنګه که فن طریقه لته زنه جوړه ذکر په شریعت کې شته کېشته يا الزینا نمشکور الله ذکرن کثیره واسکر الله الله یاد وای خدا کوم طریقه چې دې جوړه کړی دا غیر چا پیره ناسي یاوی په منځ کې ناشې بلپونه بند کی کنه بلپونه دا په کینې وی طریقه دا بلپونه پکی سکه علاوه ته سکه وی بلپونه بندوي غانه مونږ ته څه شکې انکو لکه دا بلب بندول دی کیسه مطلب دی بلپونه بند کی او بس وای زه به وې مو تاسو وایي بس به په کې به اروپا کې په وجهد کې راشي جو به خاصم بل بندی جو <تصفح> ال اخره ذکر ممنو ذکر بدعت نه <تصفح> دی وی پنج ذکر بدعت نه دی دوی زروي پنجريان ذکر تبيدت وای پنجري ذکر تبيدت نه وای پنجري ست دي د مخترع طريقي تبيدت وای احداث په دين كيفا زسته دي طريقي خلاف يما نور کې نه ځل 24 ذکر کړو قران ویللی دی اسکر الله ذکرن کثیره کی څومره کې خدا کومه طریقه چې تا جوړه کړی دا د ایت احداث په دین وې څنګه کېبل بل احداث په دین عینن ګوره شریعت سلب دری جمعه ته ویللی په هغه جمعه تو کې د عبادت ثواب سی مکان ته وې کنه جی برکات بم چرط ویلے این مکان توئی مسجد نبوی مسجد اقصا پ بیت اللہ کی یومن سپے مسجد نبوی دو قسم روایت دی جن روایتوں کی یومن سپے 25 زردے خو صحیح روایت دار چے پ مسجد نبوی کی یومن سپے فجر ف او دسی پ مسجد اقصا دي. المقدس کی یومن سپے یو یو زربان دے د دین علاوه تبه یو ان کې سګنی ثواب غړي یو پرانی غار تلاړشه د پلاني پیر سیب خاله لاړشه کنا دا احداث په دین دے څنګه عینن نو بدل ستوي الاحداث په دین احداث په دین کپه اعتبار د کم سره ای اعتبار د کېر سره ای اعتبار دا به پریتاس پوښښوي شیخ سوي تن تنظیم کلمۃ الایما شامل ده شامل ده کلام د ائمو د کلمہ په معنی ده چا ده کلام لکه کلمۃ طیبه یو خو زمونږ د نحوی کلمہ ده لفظ ون وز معنی ده د کلمۃ طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا لفظ ون وز یال معنی مفرد دی او جمله ده کلمه کله کلسه تا موی لیکی گی کلام تا موی لیکی گی وَمَسَلُوْ کَلِمَتِنْ تَوَيِّبَا کَشَجَرَتِنْ تَوَيِّبَا دغل دغلته کلمه په معنی د کلام باندې ده نو دلتم کلمه په معنی د کلام ده تن تنظیم کلمه شامل ده کلام د ائمو یعنی د سلفو کلام شامل ده پول د سلفو كلام چې راوالی ناغه شامل ده د خبری ته چې الا انها دی خبره ته چې انها دا بدت لري ستوي الاحداث په دینو دا احداث په دین توي نوې کار کول او دین ورتویل ثواب ورتویل دینه غړل با قاعده د دین حصې غړل دی تاسو وي دی تاسو ابن کثیر په تفسیر د سوره الاحقاب کې د دغه آیات لاندې لو کان خیرن لو کان خیرن ما سبقونا الیه د دغه آیات لاندې تفسیر ابن کثیر لیکلي دی واي اما اهل سنت والجماعه فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابتي فهو بدعتن اهل سنت والجماعت داوي چې هر قول هر خبر او هر کار چې غره صحابو نه ثابت ني هغه صحیح بدعت تورته دین وې نو ماته بهږي يا په قران کې يا کې یا بیرات در صحابه اون خیل چه دا پلانی صحابی دا کار کرده دی دا خبره کرده دا دا کار کرده دی خوچه تایو خبر یو کار ته دین او دا صحابه اون آغا صحابی تو نده فهیه بیداتون دکتا سوی او دعا بعد سنت د صحابه اون کم یو لاک سلیری زره یو لاک پینزه سلوی اغزر صحابه دا کم صحابی نا دعا با دا سنت په حیعتی کزائی سره صحابہ پا دا دا دا سمر صحابه په دنیا کې خار شو د کم صحابي نه اله اسقات پر موروجه طریقه باندې ثابت دي دا سره بدت دي دا ذکر دا کمي حلقي دوی لګي سمر صحابه په دنیا کې خار شو د کم صحابي نه دا فعل ثابت دي بلکې صحابه خو په رد کړو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل د کوپی جمعه تراغه او د کوپی په جمعه کې خلک نه سوګیر چا پیرا حلقه جوړه کړو د ذکر القا ذکر القا ناسو ذکر ای کو وای دا سی چل کوی ته دې درمبالی والی یوې پمنس کې ناس دي او الله الا اله الا الله وانا ور ور سر سروي عبد رضی الله و طوب سرای جمعه تا او سو وی ور تا وای هذه لم تبلى دا جميل زړې شبی نه دي و هذه الاوانی لم تكسر او دا لغی چې ما په کې پیغمبر علی السلام سره خوراک کړو دا لا ځړشل شو ما شوی نه دی سمانه د پیغمبر علی السلام لا دومره وخت نه شوی شوې د وفات وقټ جیتم ببدت ظلم او تاسو په یو تک تور بدت معنی څه وکړه راتله وکړه او کاني راوګستاو او وګروجو وځه اېدری جوهاته او بدت یاني په کانو با وښته او وما تتذكر بلجارسة وقت جماعت كيه انه كي ده عبدالله بن مسود رضي الله عنه سنت داري چه ده وشتل پا کارنو خوزه من وست نكيه بدت وي تا كل قول وفعل لم يثبت عن السحابة فهو بدتون حر قول وفعل چه ده ديني او ده صحابونا ثابت نای نو ده بسيه بدا ده خبر بانتاسو پا يقول چه ده صحابونا کم عمل ثابت نای ابسيه دا دا اهل سنت والجماعت اتفاقي خبره ده شل رکات تراویض صحابو نو ثابت کی نه دي صاحب ها نو يې કહا سه بدته بای اگر يې بدت هه ته پر صحابه کرام سه کیا کرنا هه يې اپ کا فتوا کها لگ را هه د جمعې دوه مزان د صحابهونو ثابت دي کنه دي عثمان کړه او په محضر د صحابهو کې کړه یو صحابيبم نکیر نره کړه چې عثمان دا ته و نو اهل سنت خودی ته اچاوه چې کم قول او فعل د صحابهونو نه ثابت هغه وسې نو د جوبی از دو مزان خو د صحابهونو سره نو د اسنګ بيدت شو د اسنګ بيدت شو د اسنګ بيدت شو نه السنت <سؤال> الجماع و دا چی بدعت به اغي دا نه چي او شه په قران او حديث کې نه جو نا چي او شه رسوله صحابهونه نه ثابت دا وسي بدعت دوا باندې سنت به هيت الاجتماعيہ دا صحابهونه نه ثابت هي له اسخات دا صحابهونه نه حسابيت په دي طریقه ذکر په دي السحابون ندر ثابت دسی بشمر د خپل علاقي وګوره د سحابون را ثابتتی او کله ای ثابت نو دقه تسوي بدتوي الاحداث فكل ما احدثت هر غشي شاغه نوې ولم ياتقد ولم ياتقد او دا كون کې عقيده د دي دين نلري یعنی دین نو لا تكون بدتا دا وسنای دا سنای کل لباس لکه جامی دسي دا ټوکي دسي قسمه ټوکي او چنده سي ترني پکه ودسي جبي پکه ود دا دو جبو نه پکه دسي کالري دسي نه سوني د سوابو کړو نه هم نوې کار کو جی نوې کار دي کو مونږ کور ته سنوي دین نه دي ته خززه دین نه ام اوس ما دین نه دي نو داس نه دي دسي ټو ها سٹوبې سوابو په سر کړو د قشن ټوبې نو دا خدن نوې کار کړی دي خودے دے ہوئی. دس دے. دے. خودی خوړ ته دې ټوپې ته سنواي دي نه دي دسي جالي ټوپې څو ابو په سر کړي وا کوم خوړ ته سنواي دي په موټر سیکلو ګرځي دي ليو مونږ په ګرځو تا نوې کار دي نوې کار دي خودی تمونګ دینو کل لباس او آلات الدنيا لك لباس او د دنیا آلات شو منل معاش د ژوند د تیرولو لك دا لوخي په دې دسي لوخو کې څو خوراک کړي نه نه منل معاش والمآکل او سحابو لډوان خړلې مو لډوان خره دا یو نو وکړنه دي سحابو برگر خړلې مو برگر خره دا یو نو وکړنه دي خو برگر ته ته دین وې کنه لډو ته ته دین وې پ پبدت کی ضروری ده دا, دا چې نوې وې خو سب ورته وې دین به ورته وې ثواب به ورته وې الاحداثو فی الدین اذا لم تكن منهی انا خو الا اغه لباس او اغه خوراک اغه منهی انو نه او اسکه یو لباس ته شریعت څخه کړي دا م نه کړي او ته اغهون دي ناغه به بدعت نه نه ابه فسق دی د یو خوراک نه شریعت منه کړي ثوابونه نه لري او تی کې او شریعت تی نه کړي ناغه به سره فسق دي د پسروز رو په لوخو کې د سپینو زرو په لوخو کې خوراک اسکا کول ثوابونه نه لري کړي خو ته کې خو البته او شریعت څخه کړي نه کړي زور ته دین نه وای م خو شریعت تی نه کړي دا بدعت نه دی سره ذااللم لم مننو تو استعملو ببد فیلمان شر مضوم اک سا او استعمالږ ببدت پهې شریک کې مضوم به اکسامي چې ببدت په اعتبار د معې شری سره په اعتبار د معې استاصیلای سره مضوم به اکسامي ها, دا پا دا پا دا ها دے. یعنی دا بد دڅ دی په اعتبار د ټولو اکساو سره په بتی شریکې په بتی استیلای کې یو فردم سنشتی. حسنا نشته ټول صحیح اده او ټول مضمون دي پرې خبرته سپورښی موږ نن دوه درې خبرې وکړې یو د بدعت مانلو غوي اقسام د بدعت په اعتبار مانی او د بدعت معنا استلahi کمنه استلahi ورته وي کمنه شرعی ورته وي او دا غیم لګو وضاحت وکړو سلورمه خبره پاتره چې اقسام د بدعت په اعتبار د مانی استلahi سرا یو قسم اقسام بے بل کې سم اقسام او دا هر یو حکم او بے فرق په ما بین د بدعت بی او د فسق او فرق په ما بین د بدعت بی او د رسم کې واخر دوان الحمدلله